Айанея, вітаю тебе на сторінках аудіокниги за моєю новелою Амнезія. Людство втратило пам'ять. Що це? Хвороба? Покарання? А можливо, вирішення всіх проблем? Нумо, з'ясуємо це разом. Рейянея. Амнезія. Новела. Давайте закінчимо цей фарс, спостерігачу. Дай мені свій останній найулюбленіший акт волі. Тобі найбільше хотілося б вірити, що це була твоя власна ідея. Сакае Есуно Спочатку була тиша. Зовнішня і внутрішня. Абсолютна безмовність. За тишею прийшов білий шум. Шурхіт крил тисячі метеликів. Ніколи в житті я не відчувала такого внутрішнього спокою. Ніколи у спорожнілій голові не було думок. Жодного виблиску треба, хочу, мушу, а от якби. Схоже, що я така не єдина. Навкруги царювала німота та непорушність. Наче увесь світ грав у «раз-два-три морська істото навіки замри». Першою, цілком усвідомленою думкою, стали питання «А хто я? Хто я така?» Я схопилася зі стільця й обдивилася Щось із тихеньким «бамс» злетіло на підлогу, та я не зважала «Де це я?» В залі було багатсько людей але всі вони не ворушилися, Сиділи з кам'янілими рядами вздовж великих до самої стелі вікон. Ще більше людей стояли нерухомо, дивилися у порожнечу. Вони навіть не кліпали. Заціпеніли, наче то були не люди, а манекени у вітрині. Від тої непорушності волосся стало дибки. Протяглий металевий звук затопив велику залу. То було гудіння. Моби увесь світ стогнав Скрегіт металевих гігантських пластин, наче великі невидимі коліщатка, завертілися в небесах. Враз щось змінилося. Тихеньке шародіння поповзло над головами. Один за одним незнайомці прокидалися, схоплювалися з місць і починали озиратися. Поступово порожнечу заповнив бентежний гомін. Я глянула вниз. Коричнева пляма поволі розтікалася між лакованими туфельками. Прим'ята паперова скляночка закотилася під стілець. Брунатне озерце – це кава. Назва виникла сама собою. Кремовий присмак з'явився в роті. Пригадування почалося поступово. Воно покривало наші голови, наче морські хвилі. Кожна наступна сильніша і вища. Від того боліла голова та дзищало в вухах. Однак все, що ми пригадували, то були якісь дрібнички, щось механічне, назви предметів, як ними користуватися, тобто якийсь базовий архів пам'яті лишився м'язова пам'ять, інстинкти, рефлекси. А от... Все, що стосувалося его, лишалося порожнім, наче хтось стер його величезною гумкою клячкою. Біле, цілковито ніщо, спорожнілий аркуш скетчбуку, справжній екзистенційний колапс. Его сум, егосум квісум. Его сумнемо. Я є. Я є той, хто є. Я є. Ніхто. Звідусіль лунало одноманітне. А? Ге? Що? Ви хто? Хто я? Ви мене знаєте? Ви раптом не знаєте, хто я? Де це я? Що я тут роблю? Тиша була приємнішою за цей гомін. Я затулила вуха, просканувала залу повільним поглядом. Жодного знайомого обличчя. Раптове пригадування припинилося. Головний біль стихав. Я знала тепер, що знаходжуся в терміналі аеропорту на третьому поверсі. Чи я на когось чекала? Чи я кудись відлітала? Восьма, прошепотіла я, розгублено кліпаючи очима. Що? До чого тут цифра? Я не розуміла. Відчула якусь особливу її значущість. Та й по всьому. Я розвернулася на 180 градусів. Позаду сяйнуло величезне інформаційне табло. Стопчик «Статус» меготів та змінювався в прогресії на «Затримано-скасовано». За столом довідкової служби сиділи збентежені дівчата. Трійка чоловіків тупцяли неподалік та споглядали табло, наче загіпнотизовані. Зрозуміло, вони ще не увімкнулися. Я розвисла однією з перших. Треба скористатися форою, поки усі ці розгублені душі не кинулись шукати допомоги у працівників аеропорту. Даруйте, чи можете сказати, що трапилось? Білявка звела на мене погляд. У сірих очах плескався океан смутку. «Не знаю», – прошепотіла дівчина. Червоні уста трямтіли, і вона щоразу їх кусала. У білявки до комірця був пришпилений бейдж з усміхненою фотокарткою та ім'ям Ірина. Отже, вона знає своє ім'я. Хоча б щось. А в мене і того немає. Я вслухалася в розмову її сусідок. «Літаки не падають!» Тому що пілоти пам'ятають, як ними керувати. Ось я пам'ятаю, як треба сповіщати про рейс. Але я гадки не маю, про що маю сповістити. О, так-так, я теж. Це так хвилює, зізналася третя дівчина. До нас проженистим кроком наблизився поліціянт. Чорна форма зім'ята, волосся скуйовджене. Він розгублено всміхався. «Не втямлю, що тут коїться? Якийсь черговий вірусняк? Може, нову зброю випробували? Ще й той меседж? Ви що думаєте, дівчата?» Дивно, але слово «зброя» та «вірус» не викликали в мене жодної емоції. Суцільний нульовий резонанс. Це було приємно. Або зна. Дівчина з бейджем Мар'яна широко всміхнулася. Ну і греть з ним. Я от геть усе забула, і мені від того весело. Люди в залі поступово приходили до тями. І, як не дивно, ніхто не панікував. Вони розгублено тинялися з кутка в куток, розпитували щось у сусідів. Жодних сліз чи нарікань. «А що ти скажеш?» Поліціянт говорив до мене. «Я Вадим, до речі». Я глянула вгору, спіймала його посмішку, зухвалий погляд зелених очей, стенула плечима. «Гарне ім'я, Вадиме». Зараз усі імена здавалися мені значущими. Не знаю, що тобі відповісти. Коли я очухалася, Світ уже збожеволів. Вадим закинув голову назад і щосили зареготав. Всі ми трохи того. Мар'яна покрутила пальцем біля скроні, підхопила заразливий смішок. Я була вражена, як легко я всміхалася незнайомцям і як щиро вони відповідали мені. А що за меседж? Я глянула на Вадима. «Про що ти казав?» «Я, коли відкрила телефон, побачила повідомлення». Випередила його Мар'яна. «Там було щось таке. Зберігайте спокій, ми стежимо за ситуацією. Скоро все буде виправлено». «Схоже, його отримали всі». «І в мене воно теж було», – підтвердила Ірина. «Дивно, і хто його надіслав?» Мар'яна... Знизала плечима. В цьому й жарт. Повідомлення надійшло від невизначеного відправника, а через кілька хвилин воно зникло. Я б подумала, що то в мене глюк, якби не Олена й Ірина. Анонімне повідомлення, що все буде добре, стає дедалі цікавіше. Слухай, а що це в тебе на чолі? Тоналка? Шрам. Мар'яна підвелася, потягнулася до мене. «А що там?» «Дозволь мені!» Вадим підсунувся ближче, став пальцем терти між бровами. Не відтирається. «Не хвилюйся, його майже не видно. Якби я не сказала, ніхто не звернув би уваги. Це як татуювання тілесними чорнилами, трохи світліша за твою шкіру». Якась латинська ві з крапкою. Шкода, не маю люстерка. Ірина поцокотала язиком. Напевно, що хочу себе бачити. Я ще не готова до такої зустрічі. Вадим всміхнувся. Не переймайся, ти красунька. До стійки підійшла жіночка в чорній сукні та чорних мережевих рукавичках. Тихенько стала поруч. Її сріблясте волосся було зав'язане в тугий пучок. Карі очі під сильними окулярами дивилися на мене з надією. «Дитино, може ти мені зарадиш?» Вона стисла сухі пальці на зап'ястку. «І я щось призабула, стара вже. Що з нами сталося?» «Не знаю, вибачте». Я знизила плечима. Спробувала всміхнутися. Ця жіночка могла б виявитися моєю бабусею. Сама не розумію. Ото бачу, всі похапали телефони, кажуть, наче сторінки перевіряють. А у мене сторінки тої нема. І телефон старенький, звичайний, з кнопками. І тут я згадала, про що ще забула. Гарячково занишпорила по кишенях піджака. Перевірила кишені джинсів. Порожньо. У мене ж напевно був телефон. Де ж він подівся? Відчуття таке, що я зачинила вхідні двері, а тоді згадала, що забула ключі від квартири. Сумка. У мене при собі була сумка, а в сумці телефон. Я пробігла поглядом по лавах пластикових крісел. Більшість спорожніла, та я не пам'ятала, де сиділа. От є дурко. Треба було міцніше тримати сумку. Там лишалося, бодай, щось від колишнього життя. «Ти теж не маєш телефону?» – здогадалася жіночка. «Зараз смартфон важливіший за гроші», – вставив Вадим, що слідкував за нами з незмінною посмішкою. «Все життя там. Там пам'ять. Я от про себе дізнався, зайшовши в Фейсбук. У мене там все записано. Коли мій день народження, що в мене є дружина і донечка, що я люблю котів та комедії з Мерлін Монро?» Він далі перераховував усе, що любив, і про що забув. Та я вже нічого не чула. У вухах все прящало. Неприємне відчуття стиснуло груди. Враз стало важко дихати. Мені потрібно йти терміново. Забудь про сумку, не відволікайся, спускайся. Я не помітила, як відійшла від стійки. Ноги вели мене до ескалатора. Дитино, куди ж ти? Жіночка простягла до мене руку. Та я не спинилася, стала на сходинку. Мене наче хтось тягнув за невидимі ниточки. Вибачте, мені треба. Я замовкла. Куди мені треба? Я й сама не розуміла. Я впіймала погляд Вадима. Смарагодові очі слідкували за мною зосереджено. Він примружився, рот його перекосився. Його не би перемкнули. І тепер, крізь оливкове обличчя, на мене дивилася зовсім інша людина. Ще мить інформаційна стійка випала з поля зору. Я зітхнула з великим полегшенням. Повернулася в напрямок руху. На душі у мене знов було легко. З невидимих колонок лунала пісня. Мій мозок автоматично перекладав слова англійської мови. «Настає новий світ, і він вже близько. Настає новий світ, а цей добігає кінця. Це поклик нового голосу. Ти можеш почути». Ниточка, що тягла мене, ставала дедалі коротшою. Я спустилася на перший поверх. Зала очікування Arrival, сповістив маленький літачок на блакитному знаку. Підлога була встелена аркушами А4. На кожному надряпано розгонистим почерком, намальовано, наляпано маркером чиєсь ім'я. Ім'я без господаря. Я намагалася не наступати на імена, переступала або обходила їх. Зустрічальники, що покидали чужі імена під ноги, нині безцільно штовхалися біля скляної заслінки, що відокремила зал від сектора отримання багажу. Ніхто більше нікого не чекав. Коридором ішли люди. Але, звичайно, я нікого не впізнавала, я не могла, та все одно прямувала до загорожі. Дивне відчуття накрило мене новою хвилою. Я чекала, вдивляючись у коридор. Без жодної ідеї, чого я чекаю, що має статися. Нетерплячість. Все наростало в мені. У коридор вийшов високий чорнявий хлопець з об'ємистим наплічником. З ніг до голови, весь у чорному. Синяво-чорне волосся стирчало шпичками на маківці. Він здивовано озирнувся довкола, як і решта. Не впізнавав жодної людини. Його погляд майже одразу спинився на мені, а я завмерши дивилась на нього. Серце защеміло в грудях, але швидко попустило. Юнак підійшов. Кілька хвилин ми стояли мовчки, наче сподівались пригадати те, чого не було. Нарешті він всміхнувся, кивнув мені, заклавши на плічник вище. «Твоє обличчя, я його наче знаю». Його срібні очі заблищали Та й ти, наче мені знайомий Я ствердно кивнула От і добре, разом буде веселіше, всі божевільні Він покрутив пальцем біля скроні, закотив очі Я не стримала сміху Він звучав правильно, наче я звикла сміятися над його жартами то ти теж не пам'ятаєш нічого. «А нічогісінько, абсолютний вакуум!» Він постукав пальцем у чоло. «Та є один порятунок!» Хлопець запустив правицю у роздуту кишеню куртки і витяг звідти новенький смартфон, свапнув екран блокування, вп'явся в дисплей, тицьнув на синю іконку, відкрив додаток. З маленької фотографії у кутку сторінки нам усміхався юнак, ті ж чорні колючки, що стирчать короною, ті ж блискучі срібні очі. Паробок з фото дивився на світ таким поглядом, наче в думці у нього була якась халепа. Тут написано, що я малак. Він сіпнув плечима, підняв очі від екрана. Зви мене малак. Здається, це нормальне ім'я. Він посміхнувся точно як на фото. Ну тоді, ти малак? Залишилось з'ясувати, як мене звати. Звівав баритон у голові. Знайома пісня, та я забула, чи любила її, так само, як забула, чи знала Малака, чи він бодай щось для мене важив у колишньому житті. Від того було і сумно, і дивним чином легко на серці, наче все відбувалося вперше. Однак я не відчувала ні сорому. «Ні-ні, якогось ті. «А хіба в тебе не було якогось папірця з собою або оцієї штуки?» Він стиснув телефон, наче це був найважливіший предмет у всьому Всесвіті. І якір, який утримував його корабель свідомості на причалі розуму. Напевно, радів його важкості в руці. Згадавши, як користуватись мобільним, Люди відкривали додатки і дізналися свої імена, як той поліціянт з залу відбуття, імена тих, з ким товаришували, а якщо пощастить, свою домашню адресу. Нехай у них немає справжньої пам'яті, зате хоча б якесь поняття про минуле. Ет. Я загубила сумку. Я роздратовано клацнула пальцями. Її не було у мене в руках. А тепер я не пам'ятаю, яка вона була. Пригадую лише, що була. Ясно. Ну, нічого. Моя торба в мене на спині. Напевно, тому я не розгубився. Там зараз така тіснява. Він тицнув пальцем у скляну стіну. В залі видачі багажу біля стрічок транспортерів метушилися люди. Штовхалися, лаялися, тинялися без мети. Вчасно ти дав часу. Вони там, як оселедці в банці. Пощастило. От мені не пощастило так. Як я могла загубити сумку? Можливо, мій єдиний порятунок, єдиний ресурс, де я могла б дізнатися, хто я є. Паніка охопила душу. Сльози підступали до очей. Я навіть власного вигляду не пам'ятаю та зарюмсати. Я не встигла. Жалісний стогін привернув мою увагу. Праворуч від мене до сірої колони тулилася дівчинка, ще дитина. Років шести-семи великі очі почервоніли від сліз. Інші загублені не звертали на неї уваги. Білявий юнак, гіпнотизуючи телефон, штовхнув дівчинку, від чого вона заримсала голосніше. Я наблизилася, присіла на упочибки перед нею. Маленька, що трапилося? Вона звернула на мене великі, сині як океан очі. В цих очах душа могла втопитись. Я стримала подих. Мама. Вона шморгнула носом, Потерла кутики очей жменькою. Вона мене не пам'ятає. У мене перехопило подих від хвилювання. Стривай, маленька, ти пам'ятаєш маму? Вона хитнула головою, стисла уста в жорстку лінію. Я ледь стримувала тремтіння, глянула угору. Малак вже стояв коло нас, зустрівши мій погляд. Він широко всміхнувся. Срібні очі яскраво засяяли. Щось болісно знайоме було в тому, як ця дівчинка шукає маму. Отакої, виявляється, малеча не втратила глуст. Малок сів поруч, стягнув тактичний чорний наплічник, дістав батончик. Тримай, малече, не треба плакати, гаразд? «Як тебе звати?» «Віра. Вероніка. А маму як?» «Марина Васильівна». Віра стисла батончик в кулачку. «Гаразд, Віру. Ми допоможемо тобі!» – пообіцяв Малак. «Звісно, допоможемо. Де твоя мама?» Дівчинка тицьнула пальцем вправо. Я прослідкувала поглядом, і відразу помітила вродливу блондинку, що метушилася в невеликому стовпотворінні. Чи не дочку вона шукала? Діставшись до ряду крісел, красуня спинилася. Тепер вона стояла і говорила з високим, чорношкірим чоловіком у білому костюмі. Він був справжнім велетнем, усі два метри з-за вишки. Велетень мав діловитий вигляд, як якийсь політик чи чиновник? Чи в Борисполі в цей проклятий день вирішили зібратися всі, кому не сиділося вдома? Лячно було йти до незнайомців. Та діватися нікуди. Я пообіцяла дитині. Обіцянки я маю виконувати. Це закон. Закон? Чому це закон? «Чий закон?» «Мій?» Розум блукав лабіринтами спорожнілого сховища та нічого не знаходив. Ковтнула гіркий клубок, стисла вороніччину руцю. Така маленька, вона тонула в моїй долоні. «Ходімо, поговоримо з мамою». Я повела її за собою. Борючись із бажанням накивати п'ятами Щось у мені інстинктивно побоювалося Красуні і велетня З ними було щось не так Ця парочка здавалася інакшою, ніж решта загублених У голові повторювалось нескінченне «Тікай від них! Тікай! Тікай!» обличчя Красоні здавалось мені знайомим. Чи то вона якийсь громадський діяч, чи якась зірка. Коли я наблизилась, мене накрило східними пахощами. Що це за аромат? Квіти? Прянощі? На душі враз стало легко та радісно. От тільки радіти було, нема чого. «Перепрошую!» Я стала за спиною красуні, поплескала її по плечу. «Марина Васильівна?» Вона рвучко обернулася. Смарагдові очі блиснули, і я позадкувала. Щось неправильне було в її погляді. Зосереджений, гострий і тямущий. Красуня усвідомлювала, ким вона була. «Чому ви ще тут?» Я розгублено закліпала. Невже ми знайомі? Вибачте, а де ж нам буде? Красуня зміряла нас поглядом, зіркнула на велетня. Вони защебетали чужою мовою, швидкою текучою, наче розтоплений літій. В цьому їхньому співі мені чулися знайомі слова. Ще не отямилася? Нічого, скоро. Може, через кілька днів чи тижнів?» Красуня посміхнулася тепло, навіть по-материнському. «Я згадала, на що до неї підійшла. Марину, тут ваша донька». Я кивнула на дитину. Віра тупцяла поруч, сьорбала червоним носом. «Моя», – підтвердила красуня. «Ви пам'ятаєте?» Спині, аж холодок побіг Я дивилася на неї з надією та з острахом Немовна спасителя Може, колективна амнезія, тимчасова патологія Наслідок магнітної бурі, спалаху на сонці Вплив андронного колайдера Симптом якогось нового вірусу Неважливо Головне, що ця порожнеча в грудях і голові «Скоро зникне!» «Ми пам'ятаємо!» Велетень відповів замість Марини. «Зараз Вероніка мені заважатиме. Нас купа роботи попереду, а смертному небезпечно бути поруч. Я не матиму часу слідкувати за дитинчам». Я заклякла від її відповіді. «Як у матері язик повернувся таке бовкнути. Мені захотілося плакати замість віри. «Для того, щоб зійшов Атен, світ треба довго готувати!» Знову втрутився Велет. «Це наш основний клопіт на найближчий рік чи два!» «Атен?» – я закліпала очима. Слово здавалося знайомим. «Щось давньоєгипетське, здається!» Якийсь міфічний бог. Не пригадую, який саме. Неба? Сонця? Зірок? Розумієш, коли ми втілилися, відбулось інформаційне перевантаження. Софія не може вмістити стільки душ одночасно. Простір її творіння обмежений явним всесвітом. Тому, аби змінити світ, його треба перетворити зсередини, — пояснював Велет. Очі його блищали, немов шліфовані гранати. Хіба людські очі так блищать? Софія? Це ще хто така? Не розумію, до чого тут Софія? Слухайте, я просто привела вам дитину, та й по всьому. Мені не треба проблем. Марина зітхнула. Тупнула червоним черевичком. Тобто людство забулося, як звати їхню матір Ну нехай, ми й це передбачили Софія, скажімо так, вона мати цієї дівчини Мати тої душі, чиє місце ти зайняла Гострим нігтиком вона тицьнула в мене По губах попливла червона посмішка Скільки здивування в твоїх очах, сестру Та не переймайся, Люба Тобі однаково вже нічого не змінити. Я особисто прослідкувала, щоб ви разом з Азраїмом втілилися останніми. Менше буде з вами клопоту, милостиві ви наші. Чиє місце ти зайняла? Ці слова, наче постріл пакучим болем віддалися в серці. Я не цілком розуміла, що каже красуня. Чому кличе мене сестрою? Та хто такий той Азраїм? Що задивукувати ім'я, наче в якогось Янгола. Однак відчула, як тягар провини притиснув мене дужче сили тяжіння. То це ви. Ви винні? На мене зійшло прозріння, важке відлуння гучнішало в голові. Амнезія, штучно створена, якось пов'язана з цими диваками. Так. Ну, нарешті ти приходиш до тями. Це цілковито моя ідея. Вона засяяла, приклала руку до серця, скинула підборіддя догори. У світі, що втратив пам'ять, нам буде легше асимілюватися. Гарно я вигадала? Світом, без пам'яті, простіше керувати, додав велет і щиро всміхнувся. Не дочекавшись моєї відповіді, Красуня глянула на нього, похитала головою. «Здається, вони непритомні, Акер. Дивись, які в неї тьмяні очі. Там досі порожньо». Красуня примружилася і зиркнула на мене. Смарагти в її очах заблищала яскравіше. «Люба моя, твоє ім'я в тебе на лобі. Чи ти не дивилася в люстерку?» Я відчувала... Як фарба розтікається по моїх щоках до скронь. Мені раптом стало соромно, але я не розуміла чому, лише пласкала ротом, намагаючись добрати слова. Я нічого не відповіла, не встигла. Несподівано красуня потягнулася, схопила мене за плече і штовхнула собі за спину. Втративши рівновагу, я в останню мить вчепилася в руку велета і ледь встояла. Гей, ви при своєму розумі! Красуня стала спереду, заступила нас вузькою спиною. Виглядало це комічно. Вона була нижча за мене, і на дві голови нижча за велетня. Тримай Вороніку!» – звеліла вона суворим голосом, зиркнула на малика. І затули їй очі. «Смертному нема чого витріщатись на цю почвару!» Я завовтузалася в обіймах темних рук. Шкіра велета, кольору міцної кави, була посічена колами, наче помальована чорним олівцем. Ці дивні кола мене лякали. «Припиніться негайно! Ви дитину лякаєте! Що в біса ви робите?» Руки велета обхопили мене так, що я ледь не захлинулася повітрям. «Краще помовч. Не згадуй шар рук. І так маємо клопіт. Раель, обережно! Ворог серед нас!» Від ескаватора до нас стройовим кроком наближався поліціянт. Той самий хлопець з третього поверху, що любить Мерлін Монро, та виглядав він інакше. вуста уста не усміхалися. Обличчя оскляніло і перетворилося на маску, з-під якої визирав хтось інший. Він дивився вперед, погляд чорних, немов у бджоли очей, сфокусувався в одній точці, скляра повністю запливла чорнотою, райдушка теж була відсутня. Він неквапливо сканував простір перед собою. Здається, когось шукаючи, аж раптом погляд зупинився на мені. Волоски на руках стали дибки. Внутрішні інстинкти знову прокинулися і вимагали негайно бігти. Хто б не був там під маскою поліціянта, краще з ним не зустрічатися. Вадим зупинився на відстані трьох кроків від красуні. Куточки блідих, мов би вкритих паморозь зьов вуст, поповзли до гори по скляній масті. Отакої! Хто до нас завітав? Чи це ти, Раель? Чи очі мене дурять? Ти так змінилася з нашої останньої зустрічі. Тепер ти жінка, яка незвична метаморфоза. Як тобі, зручно в жіночому тілі? «Гаразд-гаразд, не відповідай. Маєш чудовий вигляд. Так, чим завдячуємо таким гостям?» Красуня блиснула білими зубами, по-вовчому вищиралася. Біляве волосся здибалося під складною зачіскою. «З ким я розмовляю?» Голос красуні дзинчав від напруги. Багатогранним відлунням він грав у моїй голові – Немов вона вимовляла слова в мікрофон. Я ахнула, затулила вуха долонями. Кутики Вадимових губ витяглися ще вище. Не вміла звичайна людина так посміхатися ще трохи, й обличчя поліціянта лусне, наче біла булька. Хіба це щось означає? Ти говориш зі мною. Це завжди я. Краще йди звідси з власної волі та полиш хлопця. пробасив велет. Він сам запросив мене, хмикнув Вадим, перевів погляд чорних очей на нас. І не він один. До того як ви вломилися в мій дім і щенили безлад, я працював. Звільни нас від своїх виправдань. Красуня скривилася. «Ось і друга, загублена дитина! Я чув, як ти кликала! Я прийшов за тобою, мила!» Він підняв руку, перебираючи довими пальцями в повітрі. Чорні, страшні очі зосередились на мені. «Навіть не сподівайся!» – гаркнув Малак. «Вона не твоя!» Він підняв Вероніку на руки, притиснув до грудей. Дівчинка плакала безупину і кликала маму. Якби я пам'ятала ім'я своєї мами, я б теж її кликала. Дивись на мене, дорогенька, слухай мене, слухай мій голос. Красуня загарчала, вихопила з кишені золоту вісімку і наставила її на Вадима. Вісімка збільшилася, Її охопило золоте полум'я. Я не знала, що це за предмет але відчула страх. «З мене досить! Геть звідси, шарт!» Вісімка заблищала, наче мініатюрне сонце. «Припаніть! Це ж людина!» Я забилася в тісних обіймах велетня. «Тобі що? Очі зраджують! Поглянь! Це вже не людина! Це вже шарт!» Вадим розвів руки в сторони. Тінь під ним поділилася на десятки осколків, немов розбите чорне дзеркало. Вони розсипалися по підлозі, розрослися і подовжилися, потяглися на всі боки, немов кострубаті гострі пальці. Малок відніс Вероніку до закритого обмінника. Дівчинка знову плакала. «І я її чудово розуміла. Мені теж хотілося плакати». Поки я не пам'ятала, що таке страх і як воно боятися, я була щаслива. Тепер порожнечу в душі стало заповнювати їдке, холодне відчуття. П'яти закололи і в грудях защеміло. Страх. Я вже тебе ненавичу. Світла в залі поменшало. Наче за високими вікнами вже царювала північ. Люди, що втрапляли під чорні пальці, застигали в тих позах, у яких були, як на початку амнезії. Їхні обличчя сіріли, перетворювалися на порцелянові маски з чорними бджолиними очима. Оживаючи, вони обертались і крокували до нас посмиками, немов стародавні автоматони, чиї шестерні забули змастити мастилом. Мені не треба битися з усіма вами. Я вже бачу найслабшу ланку. Людинолюбець у людській шкірі. Який приємний подарунок. Вадим раготав. Чорні тіні під його ногами скидалися на чорні нитки маріонеток. Він підняв руку, і порселянові люди побігли. Валет відкинув мене за спину. В руках його з повітря з'явився золотий трезубець, як у третона. Нато впринув на нас звідусіль. Чорна хвиля одразу відтіснила мене від Велета до туалетів. Малак та Вероніка зникли з поля зору. «Допоможіть!» Порцелянові люди не нападали на мене. Просто утримували у вузькому колі. Раптом Вадим став переді мною. Я відсахнулася назад, та тікати не було куди. Мить тому він був коло Велета, а тепер схопив мене за шию. Сильні пальці тримали цупко, але не душили. Адже я, здаюсь, тобі знайомим, мила. Колись я врятував тобі життя. Пам'ятаєш? Дивись мені в очі. Утямся, навіть не смію йому коритися кричала звідкись красуня Раель. Однак тепер я чула її, мов, крізь воду, наче нас відділяли не метри, а милі. Цілий всесвіт. У моїй голові звучав зовсім інший жіночий голос, повний роздратування і сліз. «Розумниця, пригадуй, пригадуй, кого любила?» «Ти ніколи про нас з дядьком не думаєш!» Голос перетворювався то на Лемент, то на Стоїн. «Живеш тільки для себе, егоїстка мала. Хоч на цей раз поміркуй тупою макітрою. Любов'ю сита не будеш, запам'ятай мої слова. Жодному чоловікові не треба твоя любов. Всі вони однакові. Ось побачиш, кине тебе одну. Будеш виховувати байстрюка на вулиці. Тоді не приходь до мене хліба просити». Я бачила жінку, що кричить на мене з чорноти дзеркальних очей. Її слова шматували мені душу, вони різали болюче від ножа, але хто вона? Я не пам'ятала. Червоне від гніву обличчя залишалося плямою світла і тіні, Грою полум'я на кінчику чорної свічки. Замовкни, благаю. Чому ти мені не віриш? «Чому так сильно мене ненавидиш, якщо я так сильно тебе любила?» «От халепа!» Вона майже розплавила собі мозок. Вадим поцокотав язиком. «Які вони немалосердні, ці верховні духи!» «Нічого, Люба, ми все виправимо. Зараз ти згадаєш, що накоїла!» «Отже, Зозуля!» Скаржилася та сама жінка сивому чоловікові. Кинула на мене своє дитя, А сама розважається де інде. Мороз побіг шкірою від пильного погляду чоловіка. Щось недобре заворушилося в душі. Згадуй, чому ти забула? Шепотів Вадим. Мама кинула тебе, Лишила на тітку та дядька. Пам'ятаєш? Вона надсилала гроші на твою освіту, А улюблена тітонька Цупала все по кишенях, а її новий чоловік? Що він зробив тобі? Пам'ятаєш? Спогад гострий, наче лезо на зап'ястку, гепнув мене з такою силою, що в очах замиготіло. Боляче, як та дерев'яна палиця, що мені підкладали в дитинстві, коли сідала робити домашку, щоб спину тримала рівно. Я ледь встояла на ногах. Чи мене колись били? Того дня я повернулася із пар раніше. Не було грошей, щоб сплатити за заняття з малювання. Тому в мене звільнилася купа часу на хатню роботу. Тітки ще не було вдома, однак вдома був її чоловік. Віктор працював фрілансером. Продавав усілякі дрібнички у власному інтернет-магазині. Тому вдома він був завжди. Він радісно мені всміхався, заварив чай, посадив за стіл. Пригощайся, Люба! По буденних питаннях, як мене з навчанням, які оцінки, що нового, він раптом змінив тему. То як, нема в тебе ще хлопця, га? Він хитнув головою, ще зітхнув. Така красуня в нас росте, а бойфренда нема. Від його пильного погляду мені ставало лячно. Щось липке оповело кінцівки. Відчуття було таке, наче я вступила босими ногами в тухле яйце, а воно обліпило мені шкіру. Тепер я відчувала сморід під носом. Я не хотіла нічого пояснювати. Чому зараз я маю виправдовуватися? Мені складно будувати стосунки. Що з того? Просто діти бувають жорстокими. Це свята правда. Моє перше шкільне коханнячко було жорстоким. Досі у снах мені вважається його квохтання за спиною. Я інколи згадую, як він глузував з мене на перервах. Може, я й переросла травматичний досвід. Та нічого не забула. Як прикро, що не можна одного дня прокинутися, і забути минуле. Все, що болить, і гниє в душі. Віктор пильно стежив за мною. Щось лихе було в його посмішці. «Що, Квіточко, Невже тобі зовсім не цікаво, Як воно, бути з чоловіком?» Раптом спитав він. «У грудях мене все захололо, Наче я ковтнула крижинку. Мені не подобалось як обернулася розмова. Від погляду Віктора мені стало бридко. Перечуття небезпеки що миті сильніше давило на плечі. Він перехилився, схопив мене за руку, почав гладити п'ясто клепкими пальцями. Я заклякла, дивлячись на його бридкі кінцівки, під обкусаними нігтями яких чорнів бруд. Коли він нахилився ще ближче, я нарешті отямилася, скрикнула, що силош штовхнула його в груди. Не чіпай мене. Віктор встав за столу, темною горою нависну мною. В прозорих очах була сама лють. Замок клацнув, і вхідні двері скрипнули. Мене врятовано. Я вдома, оголосила тітка, прибігла на обід. Кондиціонери поздихали, в офісі таке пекло. І зінка балакало, спокою не дає. Я схопилася на ноги, та не промовивши ні слова, побігла до себе. Зачинилася в кімнаті і впала на коліна. Мене всю трясло. Тричі я набирала мамин номер, та вона не відповідала. Ми щодня зідвонювалися з мамою по WhatsApp. Та від учора вона мовчала. До моїх страхів додався ще один. Глибший. Темніший. Двері гепнули об стіну. Тітка влетіла в кімнату без дозволу. Вчепилася мені в плечі та поставила на ноги. Вона труснула мене з такою силою, наче хотіла зробити шейк з моїх нутрощів. «Ах, ти сволото, мола! Чоловік мені все розповів!» «Ти що собі надумала, Хфойду? Це так тебе мати виховала? Я тебе годую, дбаю про тебе, і отака мені дяка? Чоловіка мого звабити надумала!» «Це він до мене чіплявся! Клянуся!» Від її ляпасу у мене ще довго боліла права щока. Тітка нічого не хотіла слухати. «Брехло, мале! Брешеш, як твоя мамка!» «Ще раз почую, що ти чоловіка мого чіпала. На вулиці будеш спати. Зрозуміла?» Вона пішла, грюкнувши дверима. А я ще довго ридала в подушку, а тоді молила сутінки порожньої кімнати. «Забери мене. Забери». В кімнаті я була сама, та не могла позбутися відчуття чиєїсь присутності. Я відчувала, як темрява просочується до серця, огортає мене павутинням. Думки, одна сумніша за іншу, горталися в голові, наче стрічка новин. Я заснула на ранок, цілковито спустошена. У власній квартирі я не почувалася вдома. Я намагалася не розмовляти з тіткою та уникати Віктора. Прокидалася рано, тікала з квартири, снідала в студентській їдальні. Влаштувалася на підробіток у кав'ярні подружки. Поверталася ввечері. Я щогодинно телефонувала мамі, та вона чомусь ігнорувала мої дзвінки. Ніколи в житті я не почувалася такою зайвою, самотньою та наляканою. За кілька днів я зустріла Микиту. Це був наче подарунок небес. Я раптом повірила в янголів, святих і любов Божу до всіх його дітей стражденних. Ми одразу пізнали один одного. Це було наче прозріння, спалах натхнення, а може поклик інтуїції. Він зіштовхнувся зі мною в коридорі. Коли я підняла голову і зустрілася з поглядом сріблястих очей, в голові запамарочилося а у вухах забряжчало від хвилювання. Мені наче причепили крила до спини і виписали нім щастя Світ враз став цілковито моїм. З великої перерви ми вже не розлучалися. Повечеряли разом в універі. Проговорили до самісіньких сутінок. Він провів мене додому і, помітивши, як змінюється вираз мого обличчя, Запитав, що трапилося. Не хочу туди повертатися. Додому? Там уже не мій тім. Я розповіла йому все. Все те, що треба приховувати від чужих. Я шукала дружньої підтримки в людини, з якою познайомилася вісім годин тому. То не повертайся туди. Микита та посірів у срібних очах били блискавиці. Не треба йти до них. Хочеш, хочеш, можеш побути в нас. Мої батьки, вони дуже добрі. Найкращі батьки у світі. Він з ніякого вілу посміхнувся, скуйовдив чорну гриву. Ти, певно, подумала, що я якийсь маньяк чи збоченець? Я не стримала сміх. Вгадав. Так, я розумію, що ляпнув дурість. Тоді як тобі така пропозиція? У мене є вільна квартира, ми раніше її здавали, а зараз там зробили ремонт і все таке. Можеш пожити там, як хочеш. Безкоштовно, звісно. Мені дуже хотілося пристати на пропозицію, дозволити Микіті себе врятувати. Однак інстинкти не притупилися за вісім годин близькості. Він, може і моя людина, однак не стрибатиш йому на руки, наче сліпе кошання. Я маю подумати. Він зітхнув, сріблясті блискавиці потьмяніли в очах. Не хочу тебе відпускати, зізнався він. Як згадаю, що той вилупок до тебе поліз, аж руки сверблять обчухрата йому пику. Я посміхнулася та визволила руку з його довгих пальців. Мій любий Гільгамеш, вам свій гнів. Не знаю, чому я так його назвала. Чорні микитчині брови вигнулися, наче крила паперового літачка. О папа, що це за гільгамеш такий? Відчуваю, що мені купу суперників долати. Я малак. Це в мене прізвисько таке. Малак. Він обхопив моє обличчя долонями. То був мій перший поцілунок солодкий. Наче мед, і терпкий, як міцна кава. Я поверталася додому окрилена, Забувши про всі свої страхи. Тітка зустріла мене похмурим поглядом, Проте нічого не питала. Мені було так добре на душі, Коли я заснула з телефоном в руці. Ми з Микитою листувалися доти поки синхронно не вимкнулися від утоми. Тієї ночі вона мені наснилася вперше. Істота осяяна світлом, величава та далека, наче якась космічна зірка. Вона літала над різнобарвним океаном, затуливши райдушний обрій, а я стояла в її тіні. Я відчувала її пильний погляд, Хоча очей в неї не було, взагалі не було обличчя, самі контури, наче вона скетч, зроблений твердим білим олівцем. На білому чолі світився дивний знак Латинське вій з крапкою. Я відчувала в тому погляді співчуття та смуток. Чому ти побажала, щоб я тебе забрала? Вона зітхнула. Її кришталевий голос втілився у сонячних зайчиків та застрибав по сутінках, що розгорталися позаду мене. «Ні-ні, що ти таке кажеш? Я не бажала такого. Я б ніколи...» «Ви, люди, ніколи не зважаєте на свої бажання. Ви благаєте нас здійснити страшні речі, але насправді чекаєте зовсім іншого». Вона зітхнула, світло від гнучкого тіла загойдалося під подихом вітерцю. Вже нічого не зробиш, Зою. Я мушу втілити твоє бажання. Вона простягнула до мене свою осяяну руку з тонкими, як срібна волосінь, пальцями. Але я ж не хочу, щоб ти забирала мене не зараз, не тоді, коли я зустріла його. Вона зупинилась. Біла рука була посічена дивними знаками, що проступали під шкірою, наче флуоресцентні чорнила. «Розумію. Ти кохаєш?» Проспівав кришталевий голос звідусіль. «Я теж кохаю. Зою, от як ми зробимо. Я зіллюсь із твоєю душею, коли зійду у буття ти втратиш пам'ять однак будеш жити в мені вона торкнулася білих грудей втрачу пам'ять стривай що ти таке кажеш чому я маю втратити пам'ять спостерігачі по волі найвищого зійдуть у світ щоб звільнити Софію від мук та виправити буття створене її первістком Зою Хіба ти не відчуваєш, як вона страждає? Не чуєш її плачу? Твій вимір, явний світ буття, приречений з моменту створення. Софія всі ці мільярди років прагне звільнитися від ярма існування. Буття душить її, тримає далеко від нас, її родини, від першого світу. Буття її не вечить. Вона ненавидить своє творіння, однак кохає його, тому не здатна самотужки знищити, виправити. Її муки змінюють людську свідомість, потворять буття. Ти ж відчуваєш, що зі світом відбувається лихе. Війни, епідемії, голод – Насилля це все породження її страждань, її ненависть до світу, страх та смуток втілились у її первістка, а він породив темних, шард, істоти, що маніпулюють людським розумом, калічать людські душі, буття хворе зою, люди дичавіють, стають злими та мізерними. Втрачають первісне его. Це треба спинити. Софія? Дивно. Та це було ім'я моєї мами. Софія. Проте я знала. Зараз мова йде про щось інше. Щось неземне, незрозуміле і далеке моїй свідомості. Вона розповідала дивні та страшні речі що однак відгукувалася глибоко в мені. Це лякало та збуджувало. Софія колись була як ми. Осяяна торкнулася грудей, схилила білу голову. Ми всі були поєднані. А тоді вона схотіла поєднатися із творцем. Вона зітхнула, і вітерець, що літав над райдужним океаном, Став міцнішим Софія впала Її падіння порушило рівновагу Породило інший світ Буття Світ, звідки прийшла ти? Прийшла? А де я зараз? Хіба? Це не сон? Це точно якесь дике видіння? Я посварилася з тіткою І от маю химерну ніч ти у вимірі снів, зою, вона хитнула великою головою. Це місток між буттям та істинним світом. Ми розпочали зміни з цього виміру. Вона повільним жестом окреслила райдужний небокрай. Спочатку маємо налаштувати людську свідомість, установити резонанс, перш ніж втілитися в буття. Я не розумію. Софія, буття, шард. Я обхопила голову руками. Навіть крізь сон я відчувала, як мозок закипає від інформаційного перевантаження. Нащо ви це робите? Хто ви такі? Що за найвищий? Навіщо тобі я? Що ти зробиш зі мною? Здається, я заплакала. Якщо можна плакати в снах. Не переймайся, дитя. Тобі не буде боляче. Я обіцяю, я не знищу твоє єство. Ти залишишся в мені. Станеш частиною мене. Вона притулила руку до того місця, де в нормальної людини має бути серце. І враз від неї відкололися ще семеро істот, трохи менших за неї. Вони сяяли сліпучо-білим вогнем, як і вона. «Ти станеш восьмою», – промовила Сімка і одночасно простягнула до мене правицю. «Ти звільнишся від болю та мук». Кинувшись, я забула сон. Я все ще літала на крилах надії. Та тітка помітила мою радісну посмішку і не змовчала. Чого така весела? Мамка твоя десь ділась, на дзвінки не відповідає. Гроші уже третій тиждень ні копійчини від неї не отримуємо, а ти вся така осяяна. Не хотілося псувати собі настрій. Тому я пішла до кімнати збиратися, та тітка все не полишала. «Чого ти така ошатна? Що, є якийсь привід?» Вона примружилася, під глибокими очима розбіглися зморшки. «Розмальована, наче та гага! Дивись мені, як ти в халепу втратиш з такою юбчиною! Додому не вертайся, наче на панель зібралась!» Вона фиркнула, а я почервоніла до самих вух. «Не хвилюйся, скоро я сюди справді не повернусь. Мені запропонували переїхати. Так і зроблю». Щойно я це промовила, тітка стала фіалкового кольору. Обличчя її роздулося, наче кулька. Зуби заскреготіли за тонкими вустами. «Що? Хлопця якогось підчепила?» Наточненько, як моя люба сестричка, яблучко від яблуні. А що люди скажуть? Ти, дурне дівча, подумала? Зовсім про нас з дядьком не думаєш. Я вистрибнула з квартири, не дослухавши її монолог. Не стала снідати. Все одно від її їдких слів зник усякий апетит, та й з Микитою ми домовились поснідати удвох. Ми були разом цілісінький день. Здавалося, я втрапила в чарівний сон. Було лячно прокидатися від такого сну, а тітчині слова не давали спокою. Увечері мій чарівний Гільгамеш повторив своє прохання. «Не вертайся до тітки, це небезпечно», наполягав він. «Я боюся за тебе, Зою». Він промовив моє ім'я з такою ніжністю, що в мене голова пішла обертом. Спочатку вони не були такі. Вони приїхали на прохання мами, щоб наглянути за мною. Я була ще в школі, коли мама поїхала на заробітки. Я знаю, вона їм щотижня пересилає гроші на моє утримання. Останні місяці вона не пересилає стільки, як раніше. Тітка засмутилась. Врізала мій бюджет, тому я мусила відмовитись від уроків малювання. От сволота!» Микита просипів, стиснув руку в кулак. «Не треба так мал. Вони дбали про мене багато років. Просто їм, напевно, набридло дбати. В них зараз своїх проблем по самомаківку. А Віктор? Він наче з ланцюга зірвався. Бізнес в нього не йде». От і запаячив трохи. Я стенула плечима. «Ти свята душа!» – він зітхнув. «Боюся, що їм не опікування набридло. Їм твоя квартира потрібна. Грошей поменшило, от і хочуть твоє майно до лап прибрати. Добрі вони, а як же?» Я заспокоїла його, і ми знову поцілувалися. Цього разу наші вуста наче примагнітило і Микита довго мене не відпускав. По всьому тілу забігали мурахи, серце мліло в грудях. Мене всю потягло до нього, наче гравітація Микити стала сильнішою за сонячну. Вперше в житті я відчувала, що таке бажання. Я повернулася додому. Віктор щось гукнув з кухні, та я швиденько сховалась у себе в кімнаті. Тітки все ще не було вдома. Вечоріло. Я сиділа на підвіконні і гомоніла з Микитою. Він скинув мені фото батьків та квартири на підтвердження, що в них все там пристойно. Я все їм пояснив. Вони звуть тебе до нас у гості. Мама приготує смачненького. Може, завтра сходимо? Ти як Микитині очі сяяли розпеченим срібним дощем на екрані мобільного телефону. Я посміхнулася, хитнула головою. Який ти прудкий? Вже й від от батьків отримав благословення. А чого тягнути? Я одразу зрозумів, що нам судилося, Зою. Ох, настрадамости мій. І звідки стільки впевненості? Ти мене лише два дні знаєш. А хіба це не очевидно? Ти любиш DC та Marvel, обожнюєш Нікелбек, скелетів та чорну каву. Ми з тобою приречені бути разом. Я захихотіла і не почула, як прочинилися двері. В кімнату зайшов Віктор. Глянувши на нього, я притиснула телефон до грудей. Що ти тут робиш в темряві? Я зістрибнула з-під віконня. Віктор стояв у дверях. «Чорна, нерухома тінь!» «З ким ти балакаєш?» Він обвів кімнату поглядом. Не би очікував побачити коханця у мене під ліжком. «З другом!» Я сіпнула плечима. Я прагнула здаватися спокійною, але всередині все похололо. Я сама вдома. Тітки немає. Віктор вдвічі вищий за мене. Він колись професійно займався боксом. Що я зможу вдіяти, якщо він почне чіплятися? «З хлопцем?» Він склав руки на грудях. «А що як з хлопцем?» «Це моя приватна справа. Вийди, будь ласка. Це моя кімната». Я нещулася, як Віктор став поряд. Обличчя його скривилося від гніву. Очі залила кров. Наче у бика. От як ми заговорили. Сміливі стали. Я чув, що ти сказала, Мірі. Хочеш поїхати до цього хлопчини? Що він може тобі дати, що не можу дати я? Що ти таке говориш? Вийди геть! Негайно! Віктор лише сипів. Від нього тягнуло перегаром. Слова тої осяйної істоти Спливли з закутків свідомості, наче мильна бульбашка. Вони втрачають первісне его. Віктор не дав мені втекти. Перехопив коло дверей. Міцні руки охопили поперек талії. Він з легкістю підняв мене над підлогою. Я заволала, що сили. Від крику у мене боліли ребра. Я, наче навіжена, співляв молотила руками й ногами, заїхала ліктем по його квадратній щелепі і нарешті вирвалася. Куди ж ти, квіточко? Не тікай від мене, я тебе не скривджу. От побачиш, тобі сподобається. Я чкурнула на кухню, перечепилася через старий килим, гепнулася до лілиць, скочила на ноги. Треба вхопити бодай щось, ножа, качалку, байдуже. Я вхопилася за стіл. Віктор уже був позаду. Він важко, хрипко дихав мені в потилицю. Хвойда мала, ану йди сюди, кому сказав? Він вхопив мене за талію, потяг щосили на себе. Ні, пусти, пусти виродок. Я вчепилася в стіл, наче то був рятівний жилет посеред бурхливого чорного океану. Ваза зі штучними квітами тьопнулася на бік, покотилася по скатертині, ляпнула долівку та розірвалась мільярдом уламків, шардів, блискучих, гострих на челезо. Якщо дотягтись, бодай, до якогось, встромити шард Вікторові в око, я захлинулася сльозами. «Ні, не треба». Я кричала, про себе благала, щоб сусіди мене почули. Хай почують мене, викличуть поліцію. Хай хто зібрятує мене. Хто-небудь, байдуже хто. Віктор тягнув мене з такою силою, що мої рученята мали от-от відірватися від плечей. Щось у грудині справді хруснуло, та болю я не відчула. Лише жар, що охопив все тіло. Наче я втрапила у духову шафу. Віктор відірвав мене від столу та щосили ляснув головою об стіну. Перед очима спалахнули білі метелики. Я лишалася притямі, однак уже не прочалася. застигла, наче спаралізована. «Будь слухняною дівчинкою!» Віктор згорнув мене, притиснув до себе. Схилив голову до губ. Дверний дзвінок загудів, наче глас янгола з неба. У двері загрюкали кулаками. Відчиніть, поліція. Якщо не відчините негайно, ми будемо ламати двері. Попередили ззовні. Віктор закляк, наче китайська іграшка, в якої сіла батарейка. Мені вистачило миті. Я вирвалася з лещад і кинулась до дверей. Клацнула замком, вдарила мітну ручку, перечепилася через поріг і полетіла в поліціянта. Єдиного погляду на мене йому вистачило, щоб збагнути, хто жертва. «Викликай швидку!» – гукнув поліціянт напарникові, що стояв поруч. Він вхопив мене, міцно тримаючи вільною рукою. Його зелені очі стали останнім, що я бачила. А тоді впала темрява. Крізь густу пітьму і безкінечно вселенську спіраль до мене простягнулася біла рука з гострими пальцями. Моя обраниця шепотіло звідусіль. Я прокинулася в лікарні. Голова гула, наче я довго билася тім'ячком об стіну. До правого зап'ястка був приклеєний катетер. Микита сидів поруч, куняв у кріслі. Відчувши мій порух, він прокинувся, протер очі. «Зою, хвала вишнім!» Він лагідно обхопив мене, притулився щокою до щоки. Його поцілунки пекли подряпану шкіру. «Ти більше до них не повернешся! Чуєш мене?» «Я так злякався, що втрачу тебе!» Я завовтузилася в обережних обіймах. Микита ледь торкався мене, однак мені все одно було боляче. Все тіло боліло, а ліва рука ледь рухалася під бинтами. «Де це я? Що сталося?» Я пробігла поглядом по палаті. Крім нас із Микитою, «Жодної живої душі!» «Ти не пам'ятаєш!» Він зітхнув, усівся вкрісла навпроти лікарняного ліжка, склав руки навхрест. «Це твій дядько, Віктор!» Микита прогорчав. Страх прокинувся разом з усвідомленням того, чому я в лікарні. «Він? Де він?» Я натягла білу ковтру до підборіття. Не хвилюйся. Батьки про все подбали. Цей облупок ще не скоро вийде з СІЗО. Але що сталося? Ти не вимкнула відеозв'язок. Я почув твій крик і викликав поліцію. Одразу поїхав до тебе. Мені сказали, що тебе завезли в лікарню. Я дізнався номер і приїхав. Ти був зі мною весь час? Звісно. Він схилився за поцілунком, та не встиг торкнутися губ. Двері заскрипіли, до палати зайшов поліціянт. Він посміхнувся, наблизився до лікарняного ліжка. Я впізнала його. Це був Вадим. Як почуваєтесь? Він посміхався щиро. Ми зв'язалися із вашими рідними. У вашої мами викрали мобільний, і вона відновлювала контакти, тому не телефонувала. Серця. Наче гирю зняли. Навіть біль послаб від полегшення. Вона знає? Так, але не треба хвилюватися. Лікар казав, що ви маєте відпочивати. Ваша мати жива та здорова, і з дитиною теж все добре. Вона скоро вам зателефонує і сама все пояснить. Вадим посміхнувся, крадькома поглянувши на Микиту. Я маю взяти у вас показання, та це може зачекати. Ми внесли справу в реєстр. Однак, щоб тривало розслідування, ви маєте долучитися до справи. Дитина? Що ще за дитина? В голові заспівали трембіти. Я відкинулась на подушки. Чи справді я хочу закрити Віктора у в'язниці? Що скаже на це тітка? Боже, лячно собі уявити, як вона відреагує. Коли про все дізнається Ваша мати була в лікарні на збереженні Там у наїй поцупили телефон Вчора у вас народилася сестричка Побачивши вираз мого обличчя Вадим ніяково кахикнув Ви не знали, що мати вагітна? Мати народила собі другу дитину? Іншу доньку від іншого чоловіка? Колишня її вже не влаштовує? Господи, сподіваюся, вона народила від того Альберто. Їдкі слова тітки голосно лунали в голові. Зозуля! Зозуля! Я згадала, що Микита поруч і все чує. Що він подумає про мене? Чи треба йому знати, що за страшна прірва у наших родинних стосунках? Мама, вона не сказала, чи приїде. Вадим не встиг відповісти. Білі двері причинилися. Серце підстрибнуло в грудях. Невже я сподівалася, що до мене приїде мама? От, дурко, це ж неможливо. Тітка тихенько зачинила двері, глянула на мене, тоді на Вадима та Микиту. Кілька секунд вона мовчки м'яла сумку в руці, а тоді кинулась до ліжка. Хопила мене за плече, вчепилася в волосся. Микита та Вадим удвох підскочили, щоб її відтягти, та вона вп'ялася мені в зап'ясток, стягла мене на підлогу. Крапельниця впала, катетер вирвало з руки. Я на тримала волосся вільною рукою, а правицею намагалася відмахнутися від здачавілої тітки. «В неї історичний припадок!» – заволав хтось. В палату збіглися медсестри і лікарі, а тітка... Все тягла мене за пасма. Кілька найдовших витерла. Нарешті спільними зусиллями медсестер, лікаря і Вадима її відтягли від мене. Микита підхопив мене під руки та посадив на ліжко. Тітка не замовкала. Вона випручалася до мене, наче розлючений собака з ланцюга. «Що ти наробила, дурне дівчисько?» «От срамота!» – покликала поліцію, розповіла їм свою казочку. «Га! Ти довбешкою гепнулась! Подай в тебе язик в сок, брехло мале!» Вона тицяла в мене пальцем, наче хотіла проткнути наскрізь. «Тебе полишила рідна мати! Хахальці тві! Шльон мала, Щоб ти подохла, сволота!» Вола втічен голос крізь темряву дзеркальних очей. Я потягнулась до щоки, тремтливими пальцями розтерла сльози, злякано дивилась на кінчики, чорні від туші. Гарячий подих опік вологі щоки. Я звала погляд. Вадим не душив мене, а просто тримав за плечі, дихаючи часто й уривчасто. Стільки смутку. засичав він, відсапуючись. Наче щойно подолав марафон. Ніхто не зробить так боляче, як ті, кого любиш. Правда. Вони знають, що ранить нас по-справжньому. Вони душать нас всеведюшчою турботою. А потім полишають, коли ми над усе їх потребуємо. Вони брешать нам з любові та тримають далі від істини. Це дівча теж покинули. Спочатку її мати, тоді її тітка. Ти про це нічого не пам'ятаєш, звісно. Шкода. Вони згодували тобі найчистішу, найсолодшу душу, душу, що я хотів собі. Водим нахилився так низько, що майже торкався моїх губ. Чорні, нелюдські очі зловісно блищали. Чи то мені здалося, чи то на мене дихнуло запахом гару, змішаного з озоном. Іркота комом встала в горлі. Я спробувала відхилитися, але довгі пальці тримали міцно. «Ще не пізно. Чуєш мене, крихітко? Я знаю, ти ще там, у середині». Чорні очі блищали, як поліровані намистини, В них відбивалося моє бліде. Перевернуте обличчя. Від цього видовища нудота підступила ще вище. Вона ще не перетравила тебе остаточно. Ти ще маєш свободу обирати. Ти можеш відкинути цю шен. Відринь свою селестичну тварюку. Виштовхай геть. Ходи зі мною. Обіцяю, я дам тобі все, що ти попросиш. «Ніколи не будеш бідувати! Я помщуся всім, хто тебе кривдив! Я ніколи не лишу тебе саму!» Слабкий, ледь відчутний вогник всередині мене спалахнув трохи яскравіше і потягнувся до Вадима. «Ось так! Слухай мій голос! Скажи мені, чого бажаєш?» І я дам тобі це. Вадим немов виріс, роздався в плечах. Він закрив собою весь світ. Він ставав світом для мене. Мені тільки треба, щоб ти мене полюбила. Відкрий мені своє серце. Він торкнувся мого чола та одразу скрикнув, відсахнувся. На зап'ястку з'явилася подрябана, червона і глибока, наче від ножа. Зрани крапала кров. Цього виявилося достатньо, щоб розбити закляття. Країчком ока я бачила Малика, що біг до нас. В руках він тримав чорний меч. «Микита!» «Так». Тепер я знала, звідки пам'ятала його лице. Райль Випередила мене. Вона відкинула натовп маріонеток і стрибком подолала половину залу, порушуючи закон гравітації. Золота вісімка спалахнула у білій руці. Пішов геть, загарчала красуня. Перекажи іншим, що ваш час добігає кінця. Світ тепер наш. Золоте світло вдарило Вадима в груди. Я відчувала як наелектризувалося повітря навколо нас. Він заревів, позаткував до заумерлого натовпу. Мить, і тіло його охопило золоте полум'я. Шкіра почорніла і посипалася на підлогу великими пластівцями. У ніс ударив запах солі. Вадим закам'янів і розсипався на мільярди крихітних, Соляних шкаралупок. От погань, не сидиться їм вдома. Красуня струсила вісімку. Коли та зменшилася до розмірів іграшки, вона засунула її до кишені піджака. Що? Що щойно сталося? Вадим. Рель скривилася, блиснула на мене смарагдовими очима. Що за тупий вираз обличчя? Він тобі зовсім не пасує, сестро. Отямся вже. О, вишній, скільки ж з тобою клопоту. Не хвилюйся так. Я спалила лише шарт. Людина вціліла. Он він лежить. Скоро отямиться. Красоня тицнула пальцем вліво. Я протерла очі. Вадим і справді був там. Витягнувся чорною догою під колоною. Наче заморився та ліг перепочити. Ніхто його не чіпав та наче не помічав зовсім. Ніч минула. Залу затопило полудневе світло. Я... я бачила минуле? В голові все ще паморочилося. Я ледь встояла на ногах. Зоя, Микита, мій перший поцілунок, лихий Віктор. Це все було. Насправді. Дивно. Та я не відчувала смутку чи радості. Життя. Моє життя. Моє минуле, що я бачила в чорному дзеркалі Вадимових очей. Я сприймала, наче фільм. Цікаву кольорову стрічку зі спецефектами. Не більше. До нас приєднався Акер. Поклав руку мені на плече. Не переймайся, сестро. Те, що ти бачила, можливо, не твоє життя. Шард, шар рук, майстри творити фейкові спогади. Людський мозок намагається вигадати собі минуле, якщо не знає власного. Вирізнити фейкові спогади легко. Вони яскраві. Яскравіше звичайних. А шард, ну вони мастаки творити хибну пам'ять. Вони залізають людям в голову. Дістають усі найпотаємніші, найтемніші бажання, травматичний досвід. Усе, що допоможе їм отримати чисту душу. Спокушають людину обіцянками, а тоді беруть собі. Від слів Акера у мене опухла голова. Він сказав, що я пожерла чиюсь душу. Всередині похололо. Це що, правда? Я. «Не я? Не Зуя? Я подивилась на долоні. Білу шкіру посікли довгі лінії та кола, точнісінько як вакера. «Що це дурниці? Ми не ємо душі!» Раель пирхнула. «Ми з ними поєднуємося? бентежені, покинуті, зраджені. Вони кличуть нас у снах і отримують від нас сили. сили щоб змінити життя Ти відгукнулася на молитви цієї знібичаної душі Та вчасно втрутилася Той шарт, певно, дуже хотів взяти цю душу собі От він і приперся Забув дурко, хто в домі господар Раель вдоволено посміхнулася Люди навколо нас поволі розвесали немов прокидалися від кошмару Крутили головами, квапали піти. Як і мене, близькість Раель та Акера їх бантежила Щасливчики, вони могли втекти, а я не могла Я нарешті збагнула, що ким би я не прокинулась після амнезії, я вже не Зоя Не та наївна, безпорадна дівчинка, зраджена рідними Ці люди, вони тепер тікали від мене також на інстинктивному рівні відчували «Я не люд». «То це був якийсь демон? Чи що?» «Демон?» Раель зареготала. «Що за примітивна лексика? Ти маєш на увазі тих страхіть із рогами та іклами? Демони живуть в людській уяві. Шарт? То не зло. Не в цьому значенні. Вони руйнівники, якщо тобі так зручніше». Думай про них як про віруси, що, заражаючи світ, змінюють суть творіння Люди звуть їх демонами чи нефілімами, та Шарт народилися з нас Встряг Акер, проігнорувавши пильний погляд Раель Коли Софія, полонена власним творінням, зненавиділа його і себе Вона забажала знищити все Шарт донині це її бажання вони шукають людські душі та втілюються через страхи та мрії. Погань. прошепіла Раель. Сестро, ми не маємо їх судити. Лише найвищий судитиме буття. Що буде далі? Малак нечутно наблизився, став поруч, тримаючи віру за руку. Вона все ще плакала, але тихенько. Ми тільки почали. «Далі цікавіше!» Раель посміхнулася. «Але ж це неправильно, те, що ви зробили. Ви маєте все виправити, повернути людству пам'ять!» Раель, Акер, навіть Микита дивилися на мене з подивом. «Людство, ну воно ж просило дати їм новий світ!» Царство небесне, де вони зможуть жити безтурботні та щасливі. Хіба це не найкращий спосіб виконати їхнє бажання? Загарбницькі війни спиняться, старі суперечки забудуться, не буде більше розбитих сердець, коханці не пам'ятатимуть зради. Ми даруємо ідеальний світ. Вона розкинула руки, наче для обіймів. Хіба не про це людство мріяло тисячоліттями? Ми принесли їм порятунок. Вони молили, ми виконали, ми завжди слухаємо і завжди виконуємо ми вже так робили. Чи думаєш, велику імперію зруйнували варвари? Ні, мила, на все воля найвищого. А ми його руки і голос. Просто людська жадібність, як завжди, почала нівичати буття. Софія попросила допомоги, і ми стерли її знання Ох, сестро, знаєш, як мені набридло слухати о ті опівнічні «Прокляни його, хай вона здохне, аби їм усім грець!» Їхні крики такі гучні, що я не чую благання тих, хто справді хоче когось порятувати. Вона потерла паранісся. Уяви, як мені з цим жити? Світ забуття? Я жахнулася. Хіба це порятунок? Красоня зітхнула, схрестила руки на грудях. Вона дивилась на мене, наче на дитину. «Світ забуття – це не ідеальний світ!» – наполягала я. Голос мій луна все дужче, кров гупала у вухах від напруження. «Ви вкрали у людей життя!» «Ну, ось почалось. Ах, сестро, ти ніколи не змінишся, правда? Чому тобі завжди так болить за людей?» Вона всміхнулася, а на Малика. Це тому ти її покохав? Тому що вона така вперта? Добре, у нас ще є час до того, як зійде Мікаїль. Слухаю уважно і благаю, хоча б до нього не лізь із претензіями. Так от, колись дуже давно люди були з Атеном Творцем. Вони були поєднані з Першосвітом. Тоді буття ще перебувало в гармонії. Знаю-знаю цю казочку. А далі Єва згризла яблуко, і нас витурили з Едему. Раель всміхнулася. «Єва? Тобто перша смертна мати? Єва тут ні до чого?» Вона продовжувала улесливим голосом. Людство дали можливість обирати. Чи бути далі з Атеном, чи здобути свободу волі від нього, свободу обирати власний шлях, помилятися, здобувати досвід. Той, хто запропонував їм такий вибір, казав, що поки вони з Атеном, вони ніколи нічого не навчаться. Так і лишатимуться дітьми, наймолодшими, нерівні своєму творцеві, нерівні його першим дітям. Перші люди пристали на його пропозицію. І в ж мить втратили зв'язок із першосвітом. Розумієш, свобода волі виявилася обманом, пасткою, в яку ворог заперті нещасні душі. Там, на дні буття, відрізані від першосвіту, позбавлені будь-якої свободи, вони приречені народжуватися і умирати безліч разів, допоки воля якоїсь душі не зміцніє настільки, щоб вирватися з капкана і покинути буття. Ми прийшли, щоб це виправити, пробасив Акер. Ми часто так робимо. Декілька разів люди це помічали та записували у свої святі книги. Здебільшого смертні нам не заважають, та, буває, вбивають посланців Атену. Він невтішно посміхнувся. Кілька тисячоліть тому вони навіть примудрилися вбити втілення Атена. Не розумію. Ох, сестро, досить. Не хвилюйся. Це лише перша спроба. За кілька днів люди оклигають, повернуться до звичних справ. Тобто амнезія великовна. Я зітхнула з полегшенням, глянула на Велета. Він не припиняв сміятися і дивився на нас дуже теплим поглядом. То хто ви? Ми? Такі? Хіба це важливо, як би нас не називали? Янголи, боги, духи, предки? Вона знизала плечима. Ми спостерігаємо за світом. Мишен, вічні. Раель, що колись була Мариною, глянула на Акера і зітхнула. «Нам уже час. А з Раїм!» Вона звернулася до Малака Мекити. Зелені очі її блищали, наче північне сяйво. «Стеж, будь ласка, за уєріль. Не хочу, щоб усе було як у шурупаті, Жодних порятованих царів, зрозуміло? Нам не потрібні свідки». Будь ласка, не змушуйте мене шкодувати, що погодила ваше втілення. Не хвилюйтесь, скоро ви прокинетесь і все зрозумієте. Коли всі забудуть вдруге, ваша пам'ять лишиться неураженою. Ми це владнаємо. Знайдіть нас, як прийдете до тями. Вона подала мені золоту ламіновану візитку. Я бездумно прийняла її, втупалася порожнім поглядом Ткач, Марина Васильівна. Міністерство юстиції вихопала я. Коли я звела очі, то побачила її справжню сутність. Величезне, безформне щось в ореолі райдужного сяйва. Воно дивилось на мене осмислено і зацікавлено. Я відчувала той пронизливий погляд, хоч у нього не було очей. Не було і статі. Загалом в ньому було мало людського. Це була скоріш ідея про людину? Ще мить і водіння зникло, серце шалено гупало в грудях. Невже ці істоти дійсно ангели, ті самі, до яких належить звертатися в молитві, ті, що втішають безгрішних? Цікаво, що ж сталося з Мариною Васильівною? А що сталося із Зоєю та Микитою? Зникли? Злилися із цими безформними загарбниками? «Ми почнемо роботу з цього міста. Дуже скоро ви будете нам потрібні!» З цими словами Акер торкнувся лоба у незнайомому жесті. Його повторила Раель. Вони попрямували до дверей дружнім кроком. Марина Раель навіть наглянула на віру. дитина тихенько схлипнула коло Малака. З зали виходили інші люди. Коли вони озиралися на нас, то робили той самий жест рукою. Скільки ж їх, тих, що пам'ятають? Хто вони? Боги? Малак знизав плечима. Хезе! Та яке це має значення? Та що? «Це справді довбаний кінець світу?» Вероніка гучно схлипнула. Ми одночасно з Маликом глянули вниз. «Ой, Віро, не плач! Мама твоя, ну, вона буде зайнята, розумієш? То ми, ми за тобою наглянемо, гаразд?» Я посміхнулась на силу. Лячно було брати на себе таку відповідальність. «Та я не могла залишити дитину. Може, в Зої нарешті з'явиться справжня родина?» Малик підхопив мої слова з більшою щирістю. «Все буде гаразд, малеча! От побачиш!» Він стягнув на плічник, нахилився, підхопив дівчинку на руки і посадив на плечі. «Ось так, зручно? Ну що, Уріїль, ходімо додому? Я наче пригадую, як керувати автівкою». У мене в кишені якісь ключі. Походимо по паркінгу, поклацаємо. Яка автівка відчиниться, та й наша. Що скажеш? Звідкись залунала музика. Мелодійна англомовна пісня. Та я тепер розуміла усі мови світу. Зустрінь мене на полі бою, навіть у найтемнішу ніч. Я буду твоїм мечем і щитом, твоїм камуфляжем. А ти... «Будеш моїм!» Ехо пострілу загремить. Ми можемо першими впасти. Все може залишитися, як є, а може стати інакшим. Зою, Зою, чи ти ще є? Може, то янгол зник, а лишилась ти, Зою. Я зосередилась, спробувала намацати, бо щось від того вогнику, що прокинувся від поклику Вадима. Ти як, окей? Малак перебив мою сконцентрованість? Зве мене Зоєю, добре? Ідея не дуже конструктивна. Я посміхнулась. Малок хитнувся до мене, чмокнув щоку тепло, лагідно, як у моїх спогадах. Гаразд, то ти згадала своє ім'я. Я зітхнула. торкнулася місце від цілунку. Цікаво, чи пам'ятає він Зою? Схоже, що ні. Тепер він Азраїль, безтілесна істота, що полонила Микитину душу. Загарбник з іншого виміру. Ну і нехай. Ми це з часом виправимо. Треба ж і з чогось починати. Коли істина сущого завжди у нас в душі, то чи не безсмертна ця душа? Отож, не знаючи тепер, тобто не пригадавши чогось, ти повинен сміливо зважитися, розвідувати і пригадувати. Платон Менон Кінець аудіокниги за новелою Айінеї «Амнезія». Для вас читав характерник. Запис здійснено у липні 2022 року.